Galegos no baix. Foi vai, vai. Bueno, Baix baixamos a baixamos a música do 12 Pontes, Canseado do Mar, para ter o seguinte correspondente, ¿no? Que Sí. Que exactamente. Es a primeira conexión desta nova tempada 2025-2026 co noso grande amigo A eso. Joan Arco da Vella. Boa tarde, Joan. Boa tarde, Julio, boa tarde, Armando, que tarde. por aí tamén. Claro, está sí. este. Esto el poco a poco pero vais, eh, vais eh, decía, arribando, decí, dime. Decía es oh, un dito que con, Sí. Eh, ¿cómo, cómo estás? Bueno, bien, bien. He eh, yo parece que te miro lo importante en estas cosas es no levar un golpe mm. es poder contarlo, que no conten nunca por ti. Claro Entonces, sí. no levantar un golpe y contar de primera persona, eso ya es una fartura. Claro que sí. sí. Oye, bueno, sí. Sean, Que, que che damos a benvida, que moitísimas grazas porque que notas te outra vez a, a estar con nosotros na, na radio, e, e agradecerche che que, que colabores con nosotros. Que tal, como foi ese verán? A, cheo de lume po, por os arredores, pero con todo con iso, pode che disfrutar de lecer non? A, a boa compañía Bueno, primeiro, eu estou moi agradecido, e a verdade, eu xa nota me falta non poder contar, <risos> porque... Dice, está ben, comparto nas redes sociales e sí, tal sí. Pero xa, xa, xa, xa, xa Faltaba xe un no anaquinho, tru... faltaba un un pero, pero, O lume O lume nos papou, querido sí, sí. O lume nos papou, mira e, Eu non, non falei nada Das desgracias, porque claro. Estaba suficientemente informado A sociedade do que Estaba pasando, informado entre comillas Pero si sí teño Unha cousa pendente, porque recibí varias mensaxes, sabes que ando por aldeas que moitas, desgraciadamente, non quedou nada. Caray, ou, sí, arderon, arderon completamente. Pero prometo porque aquí a xente é moito dado de falar sempre no no calor, no covemos o mundo, pero as noticias corren moi rápido e dentro de 4 días e, e se vai falar e acordarás, acordaste dos lunes do aquí o volume tamén importantes mm. é perdeuse moitas cousas, perderonse moitas cousas. Outro día me chamaba, un, me mandaban fotografías de un conxunto de horrios que falamos aquí, de quizás os máis singulares de Galicia, que eran uns horrios redondos que había en Vicenzo, Melón, mm. que estaban feitos de contellado de colmos circulares, un sí, sí, modelo... Sí moi antigo, eu penso que estos de Benverdalade é eu sempre digo antes dos romanos, estou sí. seguro que xa había esses horios cavacenos, pois estaban xa que sobrevivían dous, un sí. e medio porque estaban nun estado lamentable, mm. os outros xa habían caído polo abandono, pero eh, acabaron ardendo os cavía. Vaia E se no. perdeu moitas cosas pero eu prometo mm por se algún día alguén importante pos, mira as publicacións do Arco da Veña que se acorde que se acorde de que o tamén hai que recuperalo porque claro. foi unha, unha desgracia é unha desgracia indo outro día foi uns días esta semana hmm. eses cinco oh, eh, brigadistas sí. que que tuver unha cliente grave, eh, que me daba un pouco de, de, de, de rabia, eh, pois que apenas saleu das noticias, sabes? Sí, sí, sí. Eh, sí. Porque siga ardendo, claro. Non fai tanto calor, pero sí. está aí. Decía un compañero, antes que estaba escoitando o programa, cando se deixan as terras a montes, paso que pasa, creo que era eh, esa a, sí, sí, sí, a, sí, sí. A, a frase que decía. Por o demais, pois pues, ben, ah, por certo, Dime. fume, fume como correspondente de Radio Cornellá, o conto misto, o día de, Be, fuche, cuidado, como matendero. É fuche, como ma tendero, como. fuche ben, ben recibido, non? E mira, tuve la, a, a fortuna sí. de que había un home moi atento, tamén estaba ali, eh, cando nos xantamos a comer, tamén estaba... Pepe, estaba a presidenta da Cámara bueno, da Xunta de Figresía de, de Tourense sí, sí. sí, había un, un, dous homens eh, faladores eh, eh, moi amables sí. e eh, claro, miña mi, mamá minco funco a, a e eh, eh, claro, non éramos do pueblo aquel, claro. eh, pu, eh, pu, e xa aquí no, eu veño eh, por isto e eh, eh, me mandaron de Radio Cornelá e eh, tal É non do corzo non me, pero cuidado, aquel non nos sabe portas porque este home Pepe de Redondela. Non. Este home é o pai dun diputado Aha. Cai no Parlamento Catalán. que sí, sí, sí, De? Que é de Santiago de Rubias. Sí, sí, sí, xa sei que uh -huh. dices, sí, sí, sí. Eh, Un gran amigo eh, noso, sí. Eh, eh, entonces, cuidado, eh xa eh, Dixen, vai, a carta de presentación. <risa> entón, dixen, non, non, este home, eh, tratalo ben, falo benico, co, porque este parece ser que está metido no gremio de hostelería. Sí. E, entonces ao, había unha empresa que me dixo, no é a miña, pero, oye este home, eh, máis que se fora o alcalde, eh, tratalo ben, que a ver se vai mandar unha crónica eh, que nos pon foi Mo, interesante, había moita xente sí. moita xente eh, uh. claro, estaba falando eh, aquelo é pequeno uh. os povos que hai ao redor tamén son pequenos pero había un número considerable xente, a uh. igreja donde se fallo ato sí. eh, uh -huh. eh, no, era insuficiente a sí. gente salía Salí fora, no, eh, estaba no adro estaba uh. no adro no, un, no da, da un, un acto moi bonito, eh, non? foi bonito emocionante sí, coa, eh, coa can, eh, cantando eh, a María Doceo, ¿no? eh, precioso, esta sí, sí, sí. do Ceo precioso canta o hino do Couto Misto sí, ali ah, aquelo unha cousa rigurosa sí. nun silencio total e un aplauso que dice Fan... esta, a Jumbai romper as manos fantástico, ¿sí? fantástico si, si, si a mi curdo eh, eh, Couto Misto fano moi ben sí, sí. Eh, li xantamos curiosamente fíjate vale, tú vale. Pois alegro-me alegro-me moito de que pasaras ben alegro-me moitísimo sí, de sí, sí. Este home, eu non me acordo o nome, teña apuntado por aí pelo cuaderno sí. eh, moi atento moi atento pois sí. eh, nos, Me dixe agora que escribir o encontro sí. o encontro de Calvos de Raudín, de Dandín e Taurén, sí. pero era o día xa cos incendios problemáticos claro. e eh, carreteras cortadas e tal, eu non fui un peropoano por recomendación de este unha magua, que, bueno, é o acto solemne. Ah, bem. Pois alegro-me Foste, moitísimo. Sí, documento... fo, fo, fostes vos, eu non meti nada, a mí que me mandou o comunicado, sí, o convite, sí. foi radio, a radio eh, vos desde Cataluña. Muy ben, muy foi ben. unha lá pois e fixestes fixe, fixe, unha representación fantástica nosa que, sí, que que te si senti uh, a verdade é que representarnos como é vivido de verdade eso ter amigos le, eh, como atera solemne un fun de camisa elegante <risa> unha cousa ela elevou os zapatos eh, novos no coche padri sempre coas alpargatas ou coas botas andando pola mo xa que pum presentado Muy, e, muy, e, muy, se credes pues, hai documentos gráficos eso, para... eso que compre compre algún documento gráfico para apuntarlo tamén pañelo na, na nosa documentación de, de Radio Correña. Bueno, temos que deixarte porque que te, temos no, la, va, a, com, comunicación coa nosa Miriam que é da asociación a, eh, eh, a, na próxima a, semana voltaremos outra vez a chamarte a, a mandar o que goste de é encantado de poder compartir estas cousas con con todos vós. Eh, Boa, Boa tarde, unha aperta grande, hasta logo. Hasta logo, hasta logo. Hasta logo Despedimos a Chon con música. Ya.